Дружина редактора понесла песика додому, у нього режим спати час. Похмурий гуляй вітер грався канцелярським пресом і говорив, обминаючи зневажливий Іванів погляд. — Незручно турбувати Дмитра Семеновича в цій порі. Добрі люди зараз сплять, а в мене там є пара фактів кукурудзяних з активу. Але ж так відразу передову не створиши, і голова поболює, стомився. Скільки енергії поки на людях, а за хвилину зів'яв. Що ж, можливо, так і треба, оптимізм для мас. Але секретареві боїться дзвонити, не тому, що пізно. За своїми песиками та кроликами він забув його вказівку, і тепер думає, як легше викрутитись. Знову все лягає на плечі, якого такого загатного це й вивезе не вперше. Я можу його кривим шилом штрикнути, хай пише передову. Але ж я лозитиме до години ночі, а я збирався зайти до люди, а вов'язково випадку не трапиться. Він хоче, щоб я сам набився. Яка ницість? Я продиктую передову хай Уля сяде за машинку. Це було сказано таким голосом, що Гуляй Вітер збеленів, але стримався, бо що йому лишалося робити? «Шкода, я б йому все виказав, однаково за мою передову двадцять карбованців випише, а за свою тридцять!» Загатний стукнув кулаком по стіні, за якою друкарня. Помовчали. глибоко незадоволені одне одним, Двері прочинила коректор. «Сідайте за машинку», сказав Іван. «Я диктуватиму передову». «Оце буде вистава. Побачите». «Сигарету», скомандував Іван. До нього спішно потяглися руки «Гуляй вітра» і «Дзяцька». Пригостився у дядька. У лині пальці лежали на клавішах друкарської машини. Руки молохви ніжили тріснуте Настільне скло, папери склав до сейфа, але не прощався, можливо, і собі чекав вистави, що передбачалось. Іван прийняв з проходу стільця, а зайві речі заважають думати. Гуляй Вітер з дядьком стовпіли в дверях секретарської. Середина кімнати – сцена. Іван затягся. І несподівано сильним, виразним голосом почав «На полях достигло золото!» Крапка. Тисячі гектарів прославленої королеви чекають невтомних хліборобських рук. Серце господаря не може битися спокійно, доки кукурудза перебуває поза колгоспними засіками. Друкарська машинка улесливо задихалася в погоні за Івановою думкою. В темних шипках відбивались електролампи. На обличчях глядачів чекання і подив. Він штовхнув вікно, електролампочка стрибнула в безвість. Гілля Шовковиць попливло до кімнати. Вдихнув глибоко, тричі, за системою йогів, аби посвіжішало в голові. Різко обернувся і продовжував. — Руки господаря не дадуть загинути жодній стеблині, жодному зерняткові. Абзац. Ми стоїмо на порозі великої битви за Ще день два і на золотисті поля вирушать сотні машин, тисячі і тисячі трударів. Перемога залежить від того, як ми підготувалися до вирішальної хвилини. Руки в кишені пішов між столів, скуткав куток. Очі замислено відсутні, а весь у собі, в думках, у словах, що легко шелестив випереджаючи перестук друкарської машинки і водночас ніби на кіноплівку себе знімав. Загальний план – кімната глядачі, ставний мужчина, високе чоло, нервово ходить. Середній план – друкарська машинка, залитий чорний лом інтелігентна людина йде на камеру. Крупний план – замислене, розумне обличчя людини, чіткі рухи губ, Крупний план. На білому папері літери поховцем в'яжуться у слова. Крупний план. Глибокі, стомлені очі людини. Справжні нездари, хоч...